Колона рушила далі. Вершники злегка погойдувалися в сідлах, а той, що був у шкірі, не їхав, а плив. Його високий жеребець, золотистий масті чудно переставляв ногами. І Санько здогадався, що то і нохотець. А якщо відстань дозволяла розгледіти такі штуки, то куди ще зволікати? Санькові здавалося, що саме підоспів момент привітати гостей. Але цю межу знала тільки Маруся. Залежно від кількості ворога, від того, чи він кінний, чи піший, вона безпомильно вгадувала ту межу, той поріг, на якому під лобовим прицільним вогнем москалі завжди кидалися в розтіч. Бо якщо не втримавши нерви, почнеш їх завчасно сікти далі, ніж треба, вони зможуть розсипатися в розстрільну і, оговтавшись, учинити скажений спротив. А підпустив притул, ближче за ту межу, чого доброго, згарячу кинуться в рукопаж, і тоді ще не вгадано, чиє буде зверху. Відчувати цю межу – це навіть не військовий хист, казав про Марусю її ад'ютант, колишній прапорщик царської армії Василь Матіаш. Це щось набагато більше. А що, допитувалися козаки? Голос, відповідав Матіаш. Який ще голос? З гори. Якої гори, казали, нічого не розуміючи козаки, зводили очі до неба. Матіш роззирався довкола, наче боявся, що їх хтось підслухає, і нарешті казав З горбулівської голос із дівич гори. Вогонь. Це був голос Марусі, не з гори, не з неба, не з під землі. Він вихопився з її грудей, майже тихий, але закличний голос, за який Санько. Він лише тепер зізнається собі в цьому, готовий умерти. Не за Україну, не за землю, не за волю, а тільки за цей найдорожчий у світі голос, що зринає з її грудей, з її пташиного горла, з її губ, губ, губ до яких Санько ніколи не доторкнеться. Він навіть у думці собі цього не дозволить, але він – Навчився цілувати її у голос, у цей голос, який для Санька й зараз не потонув у клекоті кулеметів, у дикому іржані коней, у суцільній пальбі рушниць, у пострілах Санькової карабінки, до якої він пригорнувся щокою, наче до дівчини. І його бідне серце тьохкає і завмирає від цього припадання до рушниці Любки. Вона у нього дуже красива, горіхова кольба, гладесенька, як дівоча щука. І вигін у неї біля замка надзвичайно красивий, тонкий, як шия в лебідки. І дуло воронової сталі струнке, гладесеньке, приємне на дотик. Хоч буває холодне, буває тепле, а буває гаряче якось тепер. Маруся безпомильно вгадала межу наближення ворога, червона кінота під густим вогнем спершу збилася в купу, передні коні здибилися, заточилися, задні налетіли на передніх, деякі впали з диким протяжним іржанням. І це ржання поранених коней Санькові теж нагадувало жіночий вереск. Він давно помітив, що ранені чи нажахані коні верещать, як жінки. І Санькові їх було дуже шкода. Крик хай і ворожих коней роздирав йому душу. Тому Санько ніколи в них не стріляв, хоч іноді й треба було. Навіть водилася така бойова команда «Перший по людях» Другий по конях. А ще була незрозуміла для Санька настанова, яку привезли з фронту бувалі бувальця кавалеристи. Коли на тебе наступає хмара кінноти, то цілитися треба по кінських ногах. А коли вона відступає, тоді стріляй у голови вершників. Така, мовляв, військова наука. І так пише книжка. Але Санько і цього разу не стріляв у коней, він цілився тільки в чорну шкірянку, в бушлати, ватянки, шапки, кашкети, смалив у ставковисько зайд, радіючи кожному влучному пострілу. Хоч у тій коловерті не завжди закмітиш, куди лягла куля, де той песиголовець, у якого ти цілив. Де ж той чорний бушлат, що скалячі зуби брав на мушку Санька, а тепер невідомо, де дівся? Той, що був у шкірі, упав. Санко навіть бачив, як жеребець золотистої масті побіг без вершника до річки, до кирші. Кирша, кирша, ну і назва. Побіг кумедно, викидаючи ноги вперед, бо воно ж іноходець, а чорного бушлата Санько загубив з очей. Вершники збилися в купу, чимало їх упало під кулями, а решта і так, дали втікача. Вони розсіялися полем, дехто подався в бік річки, хтось кинувся шукати прикриття в Березняку але й звідти затарабанили кулемети. Вдарили рушниці, то вже дали знати про себе нарвані пилиповчани. Саме в цю хвилю Маруся мала подати команду на коней, бо немає зручнішого моменту рубати ворога, ніж тоді, коли він у паніці рятується втечею. Тут і кволіший вершник швидше зарубає дужчого, коли той утікає, ніж навпаки. Бо такий закон страху і відваги, казала Маруся. Страх п'є отруту, казала вона, а відвага п'є мед. Вони всі чекали її команду на коней. Коноводи вже були на голках, але Маруся мовчала. Вона піднесла до очей далековид і побачила те, чого ще не бачили козаки. Там, звідки недавно з'явилася колона кінотників, тепер виповзала валка підвід, на яких сиділа піхота. Не сиділа. Родії, як мурахи-чоловічки, вже зіскакували з возів і шнурком тяглися за березняк у запілля пилиповчанам а ті, що лишилися на місці, хапливо вкопували гармату.